Меки и твърди вещества 6-та учебна година, 1926-27, 19-та лекция на младежки окултен клас, държана от учителя в София на 6 февруари 1927 година, неделя. Чете Йордан Стоянов Само светлият път на мъдростта води към истината. Наредете се на един крек. Приятелите почват да разместват столовите и да ги обръщат един върху друг. Знаете ли какво показва това? Когато обърнете столовите с краката нагоре, значи, че в света обръщате нещата надолу с главата. Динамически сили се образуват те, както обръщате. И тогава ще развалят всичката работа. Психическо упражнение Наредени в кръг един до друг ръцете допрени с дланите на съседите лявата, лявата длан нагоре, дясната надолу дясната ръка нагоре десният крак напред клякане, издигане бавно съсредоточено волята прониква съзнанието връща се кръкът Ръцете правят контакт. Повтаря се същото и с левия крак. При клякането ръката остава горе. Всички образуват два кръга, понеже не се хващаме на един. Едновременно изнасяме няколко пъти ръцете всички, докато достигнем да става това едновременно. След като се достигне това, почва упражнението. Първо с десния крак, после с левия. След това двете ръце напред. Няколко пъти изнасяме всички, за да се достигне хармонично едновременно това. Дланите под права гъл, с ръката като че подпираме нещо. В органическия свят има един закон на противодействие. В света съществува едно силно противодействие. С него е започнал светът и с него ще се свърши. Имате площ, да кажем, имате известни семенца посети. Тази почва е твърда. По кой начин сполучиха тези нежните семенца да израснат на тази коравата почва? Вярно е, че пуща влага, но всяко стъбълце е център, динамичен център на електричество. Влагата служи само като добър проводник на електричеството. А чрез електричеството и нежното стъбълце се разтваря път. По същия закон Кое е мекото в живота? Водата Мекотата разбира тази течност Некой път се чувствате нервен, сух Това показва, че имате малко влага Тази влага трябва да дойде от океана Теченията, въздушните, това са вашата мисъл Трябва вашата мисъл да заработи той е раздвижване, буря. Тази буря ще донесе влага, ще дойде този мекият елемент, ще проникне в почвата, след и ще дойде електричеството и магнетизмът. ще почнат да работят и вашите меки стаболца ще излезнат с из тази гъстата материя. Тогава ще дойдете до идеалното състояние, при което можете да растете. Ако главата ви е заровена като тези стъбълца в земята, какво може да измислите? Луковата глава какво може да измисли? Клоните е измислила. Дошла 10-15 метра, казва се тази лукова глава. До центъра на земята не може да се достигне. Изменя решението си. Движението не е само в една посока. Най-първо ще привлечете влагата. Мекота Аз не говоря за мекотата на кашата, на тинята Тази мекота, в която човек се отдавя Как може да наличете вие водата? Мека ли е? Тинята е отрицателната страна на мекотата В тази кал вътре Нищо не може да расте Във водата все-таки може да живее трибите Но в една такава мекота на калта Там почти всичко гние Отрицателна страна е когато някой каже, че ни обича, мекотата разбира тази кал, защото на калта не е свойствено да бъде мека. Мекотата е свойствена само на човешката душа. То е едно от великите качества на душата. Само душата може да бъде мека и пластична. Мекотата, то е във физическия свят. Когато говорим за астралния свят, когато говорим за нежност на чувствата, подразбира се същото. Тя съдържа мекота и тази пластичност. Само тези меките неща може да се обичат. Можете ли вие да обичате един студен камък или едно парче лед, да го прегърнете и да го милвате? Не можете. Сега този е първият начин. Някой път нямате разположение да учите, нямате никакъв импулс да работите. Защото всяко растение, за да почне работа, трябва да има мекота, влага трябва да има. Но тази влага, ако е мека, показва малко топлинка вътре. Мекотата винаги подразбира влага и скрита топлина. А скритата топлина е вече носително условие за самия живот. Не целият човек да се превърне на мекота. В дадения случай известна постъпка трябва да бъде мека. Когато ние изгубем мекотата, тогава се образуват психичните набраздявания, чувства разни, недоволство, вкисвате се. Вкисването от какво проистича? Химиците как го определят? Водата ферментира ли? Ферментират само твърдите вещества, органическите. Следователно, ферментирането е признак, че у нас има повече твърди вещества, отколкото ни трябват. Следователно, ще ги извадите. Ще оставите толкова, колкото ви е потребно. Твърдите вещества в нас се означават с костите. Меките се обозначават с мускулите, а течните с кръвта. Динамичните сили чрез нервната система се си оподобяват. Всички свършили гимназия и университет трябва да имате едно положително знание. Вие трябва да знаете да се разговаряте с вашите клетки, с вашите мускули. Един мускул е едно общество от много интелигентни същества. Пръстът, организирането е от клетки, е едно общество. И ако направите някой път нещо недобро, тези клетки се бунтуват. И какво става, усещате болка. Не мислете, че можете да правите каквото си искате. Може да правите каквото искате, но и клетките си имат свой морал. Не както нашия, но щом престъпите техния морал, веднага ще усетите едно неразположение, което е дисхармония с небето. След това едно органическо неразположение казват Нашият господар не мисли нашето добро. Следователно и ние не можем да мислим неговото добро. Ако цял ден работите и защитавате ръцете, то е една крайност. Казва някои да бъдат ръцете меки. Ще работите малко, ще почивате малко, ще се молиш по-малко, ще ядеш по-малко. Всички тези неща малки, като се съберат. Ако този кръг, фигура 19.1, което изобразява една окръжност, го разделя на 1000-2000 частици, те са малки. Но всички събрани на едно съставят едно цяло. Взаимнообразността на нашите клетки образува едно цяло в организма. Кореспонденти си имат те, вестници. Предават си новините. После научни експедиции правят. Математици имат, събират се на лекции. После имат си лаборатории, правят химически анализи, реторти си имат. Вие ще бъдете учудени, ако влезнете в клетките, в техните химически лаборатории. Като седня онзи за професор клетка да работи, професор отличен, с 4 дипломи и той държи в невидимия свят... И дошъл сега станал слуга на един учен невеже, който ни не разбира. Те го учат. Като казвам прост, в нас не сме се диференцирали само външно познаваме света. Но вътрешното устройство на света ние познаваме живота от части. Че какво сте научили от живота? Вие живота на растенията, на насекомите, на рибите, на млекопитающите, на разните общества на човечеството, познавате ли? Всичкото може ли да изпъкне в нашето съзнание, да познаем какво е състоянието на това същество? Съзнание има, то страда. То е само негативната страна. Животът не седи там. Корените на едно растение, то е ад, стеблото и клонищата, това е раят. Който живее в клоните, той е в рая. Те, че раят и адът са свързани взаимно, имат допирна точка. Адът е безплоден, но тези клетки от тях зависи. Някой от вас може да изгубят своята памет. Защо? Защото те са дали на други едни клетки надмощия отзад, тук на задната част на черепа. Там има известни общества, които могат да погълнат цялата енергия, да отвлекат от нези умствени енергии, потребни за паметта, и човек става разсеян. Ако умът погълне всички енергии, човек става твърд в своите чувства, груп, Нищо не се постига. Следователно, ще разпределите всички енергии вътре в мозъка си, като един господар. Във своите бели другове, в стомаха. На стомаха да не гледаш като на турба, която ще си унищожи. Не, тои са разумни души. Ще се помолиш, ще те слушат. Ще говориш на клетките на стомаха, на дробовете, на сърцето. И най-после ще дойдеш до мозъка. Ще свършиш. И след като свършиш, той ще бъде един прием, суетня. Тогава ще започнеш своята работа отвън. Вие сега седите и казвате «Колко съм аз нещастен?» Е, в какво седе твоето нещастие? Аз казвам, не може да свърши изпитите си. Е, голямо нещастие. Време има, ще го свършите. Колко време ще ти вземе? Ако концентрираш ума си, в един ден ще вземеш изпита. Ако си разсеем в една година, ако още се разсееш и в 10 години пак не можеш, си взема изпита. Има същества, разумни същества в небето, които знаят на нашата земя растенията, всички видове. Знаят колко животни има, колко хора, колко камъни. Всичко в земята ти, като го попиташ, подробно знае всичко това, което е важно. Той е учен човек, като отвори всички тези листа. Вие сега като се отвори вашият ум от повърхността на земята, какво знаете? Колко вида риби има, не знаете. Колко пластове има в земята, не знаете. Колко течение има вътре в природата, не знаете. Не че не знаете, а тъй предполагате си. Но тъй да знаеш едно течение, да знаеш колко вида течения има. Течения, в които трябва да потопиш ума си. Когато влезнете в една окултна наука за да развиете вашия ум, ще ви дадат известни методи да се повдигнете. Няколко хиляди течения има в един милиметър. Тъй, ти ще се повдигнеш една хилядна от милиметъра. И веднага ще блесне нещо. Ще стане твоята памет силна. Или искате да развиете поезия, или музика, или каквото и да е изкуство, има си известни течения. Ще бутнете известен бутон, ще се повдигнете и вашите клетки ще получат тази енергия. Ние сега чакаме Господ да погледне благосклонно на нас. То е вярно. Той е погледнал тъй благосклонно, че светът е вече нареден. Човек е един космос, създаден от живи, интелигентни души, които са дошли да работят за него и на ту общество той трябва да гледа със свещен трепет. Не да кажеш «Един ден, аз ще се схумя, нищо няма да остане». Той е глупово схващане. Той е един свят от разумни души, и на тези души няма да кажеш тъй и да ги обесърчиш, че от вас нищо няма да остане. Господарят казва, че нищо няма да излезе. Че къде е писано? Онова погрешно мислене вие ще си го турите в старата турба. Това е механическо схващане. Мислите, че дарбите ще дойдат отвън. Дарбите, силите от човека са в тези клетки. Ако почнеш да им говориш на техния език, всяка една дарба ще се прояви. Изисква се само време. Всички науки в света се дължат на тези клетки. С тези клетки са свързани разумни същества в невидимия свят у нас. Тези клетки са разумни центрове. От невидимия свят, когато искат, например, да говорят на нашия разсъдък, трябва да се средоточете известна енергия в известна част на нашия организъм. Сърцето, когато искат да говорят за любовта, лявата страна на сърцето. Отзад има друго сърце, под лъжичката друго и отпред началото отгоре, най-хубавото сърце на човека. Тези работи пазете за вас. Вие можете да направите малък опит. Най-първо ще изчитате, че всичко у вас е разумно. Ако мислите, че у вас всичко е неразумно, няма защо да правите опит. Защото на този молив, колкото и да му казваш, дигни се от оттука, той няма да се вдигне. Но ако и вещество го прекарате през живите клетки, едно живо вещество, те ще се вдигнат. Ако човек не обръща внимание на този истински възглед, той ще се превърне на едно сухо дърво, ще се превърне на едно твърдо вещество, ще изгуби своята пластичност, движението, въздуха, своята топлина и най-после остава една мъртва кост. Философията, която можете да приложите, която трябва да ви ползва в живота, каква е вашата опитност? Кои предмети ви сте учили по-хубаво? Нали онези, които обичате? Следователно, знанието, което ви е потребно, той знание е свързано с известни разумни души. Той има отношение към разумните същества. Искате да бъдете поет. Да допуснем. Не е лошо. Една благородна идея. За коко? За душите ще пишете. За себе си няма какво да пишете. Но за да напиша, искам да се проявя за тези души вън. Следователно тези души... Трябва аз да ги повдигна в ума си и да напиша най-хубавото за тях. Но ако аз пиша, за да ме прославят, то е кривото. Славата не седи в хората. Славата ще дойде от друго място. Славата не е един юнак в кого седи. В самия него? Или отвън? В самия него? Ако аз мога да вдигна цялата земя на ръката си, къде ще седи славата? Представете си, вдигнете земята на ръката си и кажете на тези хора «Вие ще ме слушате ли?» Подхвърляте земята като топка. Той ще се отрази на тези хора. Океанът ще се разбълника. Ще ме слушате ли? Ще слушаме. Погладя земята. Всичко стане ред и порядък. Често Господ държи земята в ръката си и казва «Ще слушате ли?» Подхвърли ви. Не трябва да се противите. Право е казал Христос. Не противи се зломо. Той е негативен път. Вие, без да ви каже, си го употребявате. Но казвам, действайте по закона. Не се противете. Вие вървите в новия път. Не хабете силите си да се борите с ниското естество да го обоздаете. Вие го оставете то да се расте. Израсне някой трън вън от градината ви. Минете там. Погледате го. Какво има в това? И то е израснал отвън. И живот има вътре в него. Не мислете, че тези тръни в живота не са потребни. Тогава питам ви. Вие сте млад. Защо дойдоха всички тези противоположности в света. Ужасни противоположности. Една противоположност това е една възможност. Каквато и идея тя. И следователно, колкото повече противоположности имате, толкова повече възможности. И обратното. Тогава кое е по-хубаво? Защото всички тези велики хора в света са хора на големите противоположности. Следователно, ние от тях черпим, че Христос беше човек на големите противоположности. Всички пророци, историята на всички тези велики хора, все са били хора на големи противоположности. Не, че целият им живот е бил само страдание. Ще схващате тъй, щом дойде една голяма противоположност, ще кажете: Тази противоположност е една възможност. Възможното значи един път, един начин, един метод, в който ще добиете нещо ново, макар да го не знаете. Тази противоположност вие смекчавате. Ако не се турите, вие ще се отвлечете в едно противоположно течение. Да ви приведа един пример. Представете се, свършвате гимназия, абитуриенците, но по математика малко куцате, по геометрия, по химия и ухитрявате си ви, под, ръка си, под ръката си написвате най-важните формули. Не пишете ги, но не можете да предвидите. Случа се, че онзи, който ви изпитва, вашият учител е прозорлив и находчив, Заинтересува се от вашата ръка. Иска да я види, веднага казва. Стига. Скъса ви. Казвате едно нещастие. Аз бях много глупав. Какво се изисква сега? Как ще поправите вашата погрешка? Аз ви навеждам един факт. Как ще поправите тази погрешка? Ще идеш при професората и прямо, като му разправиш, той веднага... Ето един начин. Този учител види, че в теб има доблест. Няма да се извиняваш, няма да се осъждаш, но ще изнесеш всички факти. Той веднага ще признае добродетелта ти. Ще стане едно сближение. И може би след години, като те срещне, ще се усмихне и ще каже: Ние се познаваме. От кога? От когато видях ръката ти. Питам сега. Не е по-красиво да надникне той, да види ръката ти или да го излъжеш? Кое е по-хубаво? А ти казваш, аз бях пръв ученик. Пръв, но под ръката. Провидението се отличава с това. То всякога обича. Където имаме слабости, там ще надникне. Ще види и нищо не казва ще види, че има написано и ще каже, тъй че каква е тази формула? И той професорът ще се ги припише тези задачи и ще почне да размишлява за твоята психология. Защо именно тези задачи, а не други? В друг ръкав, той ще намери други задачи и се чуди, защо едни задачи не е можал да научи, а друг други кои са причините. Вземете такава една задача. Да ви едно уравнение с три неизвестни. Георги Марков, ти си математик. Тази работа с три неизвестни как се започва? Първото неизвестно как се разкрива? Той отговаря. Три уравнения трябва да имаме, за да се реши Тогава едното неизвестно се изключва, остават две уравнения с две неизвестни. Има много начини, но най-малко три уравнения трябват. Допуснете сега, че съставяте едно уравнение, да кажем такова. Такава една валчеста ябълка, дървото е неизвестно. Искаме да знаем какво е дървото. Високо ли е или късо? От плода искаме да знаем. Как ще направите това уравнение сега? Плода имаме после имаме второто уравнение. Имаме крушата от продълговатите големите. Да намерим какво е дървото на крушата. Третото, намерим един човешки череп. От него веднага да намерим какъв е човекът. Да възстановим неговото лице, очи, уста, нос, встроен ли е бил. Всичко това от неговата глава. Има си методи, начини. Защото ако погледнете в задната част на Черепе да видите дали неговите очи са били черни или сини, ако задната част на главата му е била дебела, неговите очи са били сини. Ако задната част е тънка в известни области, неговите очи са били черни. От горещите типови е бил. А щом има черни очи, има черни коси има и черна брада. После искате да знаете, бил ли е той умен или не. Ще видите предната част. Дебела ли е коста и в кои области? Ако цялата предна част на черепа е тънка и като запалите една свещ, вътре вижда се светлината, този човек е бил интелектуален. Ако коста е дебела, неговият умствен живот е бил слаб. Следователно ще кажем, че този човек не е живял в една интелектуална среда, не е бил професор. Ако в него тези центрове на физика, химия или музика са силно развити, ще възстановите дали е бил музикант, поет или учен. Всичко това може да се определи. Изисква се много голямо и тънко наблюдение. Ако човек посвети 20-30 години за изучаване на човешкия череп, ще се домогне до чудесата да чете. За пример, в астрологията, къде се отбелязват теченията на Марса? Отговарят около ушите. После създават квадратна форма на лицето, обикновено. Също времено на черепа. Какъв е цветът на марсианците? Значи червения цвят. Тези хора, които имат червения цвят на физическото поле, нямат червен цвят в астралния свят. Ако на физическото поле имат червен цвят, в астралния имат чер. Те са хора безчувствени. Един човек, който може да ти убие, какво чувство може да има? Той е жесток човек, черен цвят. И ако той стане цвят на цели организъм, човек се огрубява. Да ви говоря на материалистически език. Човек е създаден от седем материи. Червена, Протокалена, зелена, жълта, ясно-синя, тъмно-синя, виолетове. И всякога, когато се изгуби пропорцията от тези материи, може да приведете, това са и сили. Законът е всесъщ. Щом от човека преобладават повече червената материя, явява се той възбуденото течение, марсовото. Не този Марс там горе. Марс в този случай е само един символ в Слънчевата система. Два полюса си има. Един Марс има, който се вижда, и друг, който не се вижда. Който не се вижда е по-опасен. Той, който не се вижда е опасно. Но той, който се вижда е по-добро. Но ние се отвлякохме. Да се върнем. Най-първо ще мислите за себе си. Ти си едно общество от разумни души. Нищо повече. Като станеш сутрин, ще накараш всички тези души да мислят. Или ти ще влезнеш в хармония с тях или те с теб едно от двете трябва да стане. Да се моли човек значи всички те да имат този стремеж. Хармония трябва да има в целия човешки организъм. Молитвата. Това е едно велико състояние. Да дойде човек в разумна връзка с всички разумни същества, които са завършили своята еволюция. То е молитва. Да седиш при нозете на Бога, да слушаш онова поучение, как е създаден света, че ще ти говори чрез духът си да ти учи какво по-хубаво от това. Той ще ти даде знание за другите светове, за слънчевата система за невидимия свят. Ще ти даде знание, което по друг начин с хиляди години не можеш да научиш. Сега тук вие искате сами да идите при Господа, при висшите души. Не може. Колективно ще идите. Какво каза Христос на унази жена, като я намери кладенеца? Иди повикай мъжа си. Казва му, няма мъж. Пет мъжа си имала а и този, който имаш сега, и той не ти е законен. Иди повикай мъжа си. Кое е в теб разумното? Казва, нямам Господи, няма го мъжът ми. Няма го. Иди повикай мъжа. Иди повикай разумното в себе си. Сега схващате ли мисълта? Често когато разсъждавате, могат да се повдигнат малки съмнения, недоразумения. Какво мислят учените хора? Те си имат специални изучавания. Външната страна на клетките на човешкия организъм изучават. Но костите. Какво са костите? Важни са онези клетки, които ги създават. И когато тези клетки ги напуснат, костите се разлагат. Мускулите. Важни са онези клетки, които ги създадоха. Като си отидат, разлагат се мускулите. В нези клетки, които живеят с мускулите, те отиват с човека заедно. И когато втори път се върне, те скоро пак създават неговите мускули. Той си има всички архитекти, учени хора. Човек каквото поиска, всичко има го в себе си. Той е като един цар. Казва, нека дойдат учените, химиците, най-учените астрономи, за небето ще му говорят. За онзи свят на учените философии. Е, той е цар и те ще му дадат съвет. Като вземе предвид и което те му казват, и той ще даде своето съгласие, своето вето. Ще каже, съгласен съм и тръгва по правия път. Тогава, щом има такова съгласие, ще почувства радост, ще стане весел. Когато има съгласие от човека вътре, между неговата и тези души, никой не може да ти отнеме радостта. Да се съберат всички дяволи на Ада не може. То е тъй невъзможно, както да искаш да размътят някой океан. Една локва може да се размъти, но океан не. Онзи, за който те мисли, никаква философия не може да му размъти ума. Но онзи, за който тъй не мисли, всеки може да размъти ума му. Вие сте млади. Аз ви показвам един велик закон, върху който е положен животът. Инак ще си блъскате главата и пак ще дойдете до този заключение. С мъчението нищо не се постига. С труденето нищо не се постига. Постига се, ако човек е разумен. Но нито мъчението, нито трудът, нито работата могат да постигнат. Пред тях трябва да има едно разумно, божествено разбиране. И тогава турете тази енергия и да си не издивявате времето на празно. Сега ще ви попитам като онзи гръцки свещеник, разбрахте ли ме? По някой път ние сме на мястото на този поп. Някой път казваме, че знаем. Някой път, че не знаем. Какво се крие за тази пословица? Защо свещеникът пита благословенни знаете ли какво ще ви каже? Помислете малко. Той е един ребус. Помислете върху този свещеник за следващия път. Дайте ми една малка психологическа разгадка, те, да разясните. Той е неизвестно. Знаете, че той е ме говорил, имал да им каже нещо. Защо той избягва да им каже? Този ребус, няколко души, дайте едно разяснение, да видим какво заключение ще извадите. Сега някой от вас те ще си каже: Учителят се хваща дланите на кръст. Някой поклати пръстите си, някой допира върха на пръстите си, вдига показалеца си, всевъзможни движения има. Мислите ли, че те са безмислени? Не. Когато човек се тури пръста за ушите и пусне ръката си, какво иска да каже? Когато трябваше да слушам, не слушах, но сега, видиш ли? Зато хото се намира този център на издържливост. Казва, закъсахме, но има надежда. Той търси помощ да изправи погрешката си. Всеки прави движения. Той не мисли, но първоначално всички тези движения са разумни. Цяла наука е имала в древността. Тя е изгубена. Всички тези движения, игране на окото, почестването, чрез тях хората са гадали. Цяла наука е имало, сега е изчезнала. Ще се повърнем. Първото нещо. За 20 дена наред, като станете сутрин, ще си помислите, че вие сте едно същество, направено от разумни души. И ще се зададете въпроса, какво трябва да се прави. Първа задача. Извикайте всички тези души във вас, които образуват вашия организъм. У вас ще се зароди съмнението, дали те ще ни чуят. То не е въпрос. Чуването е един въпрос външен. Психологически вашето съзнание ще се повдигне на една степен по-високо. То ще подготви почвата за едно по-правилно разбиране на вътрешния ви духовен живот. След време все ще окаже известно влияние. Да ви наведа един факт. Най-първо Бог казва да направим човека. Значи съветва се той. И всички тези разумни същества решават от какво да го направят. Един човек да направят от кал И следователно тази пръст, тази пепел е трябвало да се събере. И да се направи една каша, едно тесто. И да се направи човек. Той е физическата страна на човека. И след това вторият процес, вдъхването. Духна в него и той става жива душа. Той, което се вдъхва в него, той е другата част от неговото естество. Най-първо Бог е мислил за човека горе, после от множество частици го направи. Тези частици пак са събрани и тури дихание вътре. И човек става жива душа. Най-първо ще помислите какво Господ е помислил заради нас, като ни е създавал. След това, как ни е направил? И следто и диханието, което е внесло. Като дойде радостта у човека, мирът и радостта. То е божественото дихание. Добиете ли радост? Значи Бог вече вдъхва в тебе. Някои хора са мъртви, нямат никаква радост. Ходят, учат, четат, нямат никаква радост. Но като дойде божественото дихание, тази радост всичко има смисъл. Бог. Има едно същество, една душа, която може да обича. Следто и започва друго заблуждение, пак ще се повърнем към света на заблужденията, на формите. Много пъти човек трябва да претърпи големи противоположности, докато дойде от човека божественото. Псалмопевецът казва... Божият образ между хиляди образи, като го видя, отличава се между всички. И гласа му като чуеш, навсякъде се отличава неговият глас, Божият глас е най-мекият глас, по мекота, по израз. Той като проговори, всичко става. Когато Господ слезне някой път и проговори на Ада, знаете ли какво става? Той като проговори, образува се страшен студ, и всички духове, които мислят да правят зло, почват да треперят, тракат зибите им, забравят да правят зло. И почват всички да се молят, на колене да се молят. Ако вие не разбирате Божия закон, като дойде той мекото начало във вас, ако не разбирате закона, ще се образува такъв голям студ, ще скачате ти от земята, ще усещате един силен контраст, в студа горението е вътре. Вътрешно горение има. Вътрешно горение е без да изгаря. Той, което е най-малко, най-нежно в душата, което произвежда радост, той е той божественото начало. Той е най-хубавият глас и който го е чул веднъж, никога не го забравя. Даже когато сте някъде и някой ви проговори с тази мекота, никога не забравяйте. През целия си живот вече ние помнем тези думи. Зато и ще се стремите и вие да бъдете меки и добри. Добродетелта в света е плод на тази божествена мекота. Истина и добро са външни страни на живота. Външният живот, то е разнообразието в света. Мъдростта и любовта, това са неща за небето горе, скритото вътре а истината и добродетелта, Това е нещо, което сега можем да реализираме. Когато говорим за добродетелта, разбираме да можем да реализираме доброто в света. а то има предвид и общество. То има мир. Тази душа е придружена със своите дружки. Те толкова и обичат, че са слезнали с милиони, придружават и прислужват и любов е това. И после като Земя нагоре, отидат се с нея. Те я толкова обичат, че са си унижили, служат и нищо не искат от нея. Искат само тя да върви по Божествения път. Или на ваш език казано да преведа. Когато вие кажете да има някой да ми обича, тези души, които слизат на Земята, готови са да се пожертват за нея, но тя да ги обича. Те са готови всички жертви да дадат, само тя да ги обича. Те изискват нейната обич. То е едно божествено начало. Доколкото съществува тази любов между тези души и тази душа, която е слезнала, от това зависи гениалността на човека. Човек ще бъде господарят. Зато и трябва да се образува тази вътрешна хармония между тези души, за да може да се проявят дарбите и силите. Друго яче, каквито и педагогически правила да следвате, ще имате само частични резултати. О нези които сте дошли до малко по-дълбоко разбиране на живота, аз не ви казвам неща неприложими, методи, които изискват 5-10 минути на ден. Неразположен сте някога. Помислете за това. Веднага ще се разсеят гатеви ви, зато и ви го давам. Той е един алхимически метод за превръщане на противоположните за вашето растение сили. Класът може да има следващия път една закуска. Само от варени, топли картофи. Школата ще бъде едно предметно учение за картофките. За варените картошки. Ще насадвате, ще похапнете, ще се разговаряте. Топли. Топли ще бъдат. Само светлият път на мъдростта води към истината.